Ongi etorriak Revolutionary Groups saio ontara Mila esker naiz zirratiari Eungarren saio hau ospatzeko aukera emateagatik Eungarren saio egiteko ba, zenbakiorretan ara iri, iristen usteagatik Eta baita ere mila esker entzulego guztiari Naiz irratiari entzulegu guztiari, eta baita ere, sare sozialetan egoten zareten guztioi, baita ere, idazten diguzuen guztioi, besarkada hondibat, gaurko honetan, eungarren saioa ospatuko dugu. Eta zerekin ospatuko dugu? Ba, Euskal Hip parekin. Have a fantastic weekend, thank you everybody. Zeren, bueno, ospakizunak ere bai, ez dira izan behar bat gure lantxoari jarraipena emateko eta baita ere izan beharra daukagu, ba, 2000 hogeita bat garren urte hontan errepasu ederra eman geniola, astinkala benetan gogorra eman geniola Euskal Rapari hogei urte betetze bai zituen eta nola ez, hogei urte hoiek betetak izan zirenak Ba, gu urrengo urtean ospatu egiten ditugu, beraz ba 2008a bat garren urtean tokatzen zizetzea egun ospatzea eta bueno orain hemen egingo dugun errepasutsua berriro ba, gora erasteko izango da, ezta da pixka bat zen, olako artistak izan gainitun ze berrikuntzak dauden ze lan berriak, artistak zaharrak eta berriak, beste proiektu e, izen berriekin baina jende oso ba nahiko jajoa dena, ez? Urte asko daramena musika munduan, beste proiektu berrieekin, ba bueno, gozada bat gozaba da. Euskalkipkopan jarraitzen duzuen gustioei ba entzutea eta gozatzea, zuen mezuekin, zuen musikarekin, ekoizpenekin, grabaketekin Benetan ederra. eta naiz euskaraz eua erdaraz egin Euskal Herrretik egindako ikuspuntu horrekin bagia esan goztada da bat da. Uretzako behinzat saiontan beti ongi etorriak izango zarete. Revolutionary Groups saioa entzuten ari zara eta hori esan haidu nahi zirratian Belarria jartzen ari zarela Entzuten ari garen diska Maisa emziren Ume Zahar diska dugu asko gomendatzen dizuegu Biniloan, eta bueno Durango gazokan baldin bat Planak egiten, diska hau, gomendatzen dizue gu asko, xamanak ere bai, diska, boro bila, eh? Taupaka zigioak dituen erreferentziak benetan, bueno, ez dakit nola esan, altxorrak dira, eh? Altxor txikiak oso potenteak, musika kalitatea undiarekin, eta merezi du pasatzea Durangoko zokatikan, beraien postuan, baldin badaude behintzat, ba aurkitzea, eta vinilo oiek, edo diskak, edo CDak, edo nahituzuen produktu oiek, behaiek saltzen dituzten, artelan oiek, e, ba bueno eskuratzea garrantzitsua da eh? gomenatzen dizuegu asko eta bueno hemen entzuten ari garena da Euskal Trap doinuetan eh? base, music estilo horretan oso doinu potentea sortzi zero, sortzi basu hoiekin eginiko Doinuak ditugu eta euskal folklorearekin, eta baita ere, ba, nasako, ba, e, irrati grabaketak, eta, bueno, e, beti astronauten izketaldi hoiekin, nastu egiten ditu maisa hemzik, ba, giztue maisa, e, ba, bueno, nasan da bilila hortikan, eta bere bizitzaren buelta horiek ba, diska honetan isla datzen ditula oso bikain eta gainera oso argi azaldu egizan digu prentsa elkarrizketetan, elkarrizketa bakoitzean oso argi utzi digu bere bizitzaren ba, buelta direla ere bai oso oinarrian daudenak diska honetan, eta bere bere Ba, mobi da, bere ikusteko modua dela, ere bai, ez da. hor, eh, koizlari modura ere bai, nahiko bikain, eta nahiko dotore dagoit, ere bai, eta letra zuzen eta bortitzak ere bai. Eta euskalki kopan, ba, bueno, egun dago bat kriu taldean ibilitako maiza entzidugu, baita ere xamanak, endikalaen, e, gero ere bai, Ba bueno, e, odei biziorekin Odeioain ba bueno, e, Alkimiarekin Atera dudu lana Eta baita ere gomendatzen dizuegu asko lana Oentzutea Eta, bueno, beste hain bat e, e, ba bueno, Artista ditugu ere bai Norkousin adibidez Norkousin e, e, naiko bortitz Eta zuzena e, Bumbap zuzena Naiko interesgarria Euskaraz ere bai egiten duena Eta, bueno, e, amen Bueno, eguneko egunean, gomenatzen dizuegu entzutea. Revolutionary Groups saio hau, baak izue, daukala bere informazio iturri nagusia, eta gomenatzen dizuegu, ba, adibidez, naiz irratiko webgunera sartzea, arrosa irratizarean ere bai, aurki gaitzakezuen eta gero ere bai, Ba, gure babes moduko blogan revoluzionarigroovs.wordpress.comera sartu ez gero saio zahar eta berriak entzuteko aukeran izango zarete tracklistak ere bai saio bakoitzaren tracklistak irakurriko dituzue Las asko bi .000 eta hemeretsziarren urttetikan hasi ginen naiz irrratian eta bueno? Orcen izango dituzu ere bai, saio bakoitzaren tracklist guztiak, 100 saioren tracklist guztiak eta info egin genitun saioak ere bai hortzen daude. Nigga, like? boy, to toy, eta gero ere bai, komendatzen dizuegu ere Ba, Arizon Sistemen webgunera sartzea, bere podcastak entzutea ere bai, oso informazioiturria ondia delako, musika beltzaren munduan sartuta, eta bueno, euskal musika beltza ere bai, hortzen dabil, bere informazio guztiarekin, beraz, gomendatzen dizueko ere bai Arizon Sistemen webgunera eh, sartzea zuzenki. Eta gu beintza toaino ajatu gea, egun garren saioa dugu eta espero dugu egun gehiago egitea, <risa> hori ziur, bueno, infozazpirratian irureunda sortzi saio egin genitun, ez dakit behatzi urte, edo. eta nahiko gustora beti eh, informazio guztionekin, bueno, esan beharra daukagu urrengo astean ere bai musika beltz eta elektronikoarekin etorriko garela berrikuntza asko izango ditugu zeren bueno, e, urteak oraindik kan azkenengo e, esan destakegu olatuak ematen ari dira eta bueno e, azkenengo standak edo hasta azkenengo, azkenengo lanak aurkeztuko ditugu, eta, bueno, labetikan atear, aterak, ez e, ateratak daudenak, adibidez, ba, bueno <laughs> e, Esan ez dakegu, ba, nafarrit, Nafarrotikan datozen lanberriak ere bai, izango direla e, Urrengo Saioan Eta, bueno, Euskal Herritikan, eta Nazio Artetikan datozen lanak, izango ditugu, nagusi, Está aquí guse estiluan, baina lan asko izango dugu urrengo saiorako, beraz preparatu eh, prestatu zuen belarriak aberastzeko a dabazatiak gara lastana Irantzu barelaren katanamartista ah. sozaile fatzakjanziko duukaputsa bein laruarekin balentziagaz. Nikatik kaldetu lastana, Nigatik kaldetu du. Eta ja amaitzeko mila esker entzulego guztiari, mila esker, Euskal rap guztia egin tendu zuen guztii, posible zuen duzuen guztioi eta espero dugu urte askotan jarraitzea indartzea gauz hobeak egitea eta urte hobeagoak edukitzea ba, gure Euskal Rap adirazpen askatasun horrekin jarraitzeko gure artelan guztioiekin sortzen jarraitzeko eta bueno gure aletikan mila esker guztiagatik eta urrengo astean musika belts, Eta elektroniko gehiako, aio. Ah, eta jarraituko dugu, belarriak aberazten. Drila da Euskaraz jantzia, begirani ez naiz jankia. Haudazken baten, jaten ematen ez diran jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakitzen batia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aukazten dizuet nere terapia. Badut askila ino eta ekaitz nere barrura begirak. Zagit bedina bilen garaiz, zanberan duda enengo izegida Nik ere maiz gaitz, bilak atu dut, ene desira Ni errateko pres naiz, entzuteko prest altira Erabakiak, erabaki, bakoitzak bere karga dara maki Tapioz ungi bati zaki, batizaki, ni ere giten aiz bizati. Dudatina bila, lubaki bila, mila aldiz errandio taio Usu mintzonat zaio, entzunezin hauen bati Idekitzen dutazala, nahi dunak tashtana zala Itzak bala balirea bezala, doa zala aldunak segititzala Maiz da presio eta obsesio zer den tradizionala Ez nahasi alienazio eta anistaxun kulturala Eta orainik nola ala Ez da orainik normala ez da orainik orainik nahi dutala baina ogeki hartzeko nik bota behar dutala ez uste zerupe honetan oroden imusutruke guke bertute gutxi dugula erranen duke ez jakintxuta ez ilustre zintzotasuna urte zurte gukitzak idazten ditugu ta hitzoiekin nire akurtzen gaituzte buhumbaba drilaztrapa aberashten ari zaigu mapa bil mila ogeita bata badat data Ogei urteko beranta daukagu jada berandu data Baina kanta ez da dina otzberrik falta Ez zerra no nek zentzunik ez du nik Airera toan esputnik batek bezala mugarik ez dudnik Barka ez badutu nertzen tutik, baloreia txiki taxutik nahi diote eskutik, kritikan azate la lehen testutik Badutu askila ino eta ekaitz nire barrura begira Ez dakit betina bilen garaiz, zanberan duda hemen goizekida Nik ere maiz gaitz, bilakatu dut ene desira Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira Drila da Euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia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 Tana zero gravitate I wurde da hit maker squad, il lugar di mezzo è mai estate, uh, uh, e invece gaude mi ronda hat in trap che working, all the making, they to the sacred curtain. Per ekata ta gaude, e dagli gu noi sarte, vedio realizate a gustau cole shake shake shake. Tdg squad making, e i wurde machia den mmzudik, e diguteulet ten tudik, ritik, nessuno di da'nere exclusive su strajaak avanguardia isturita funderi bihurtu zure guru <totipasen> euskera heromenai aitaren etxea izan unen <totipasen> uro nenazkiando todo seguro soe derra que ha ratristo nuestro stradia vanguardia dejatel ti berriro diso nos tiebria gané anavestia calpo no. animos cooperando danen arteanta perdinza y agotai balea gotea Bira garela mai taleak eta bilbo garaikidea Hogeita batkarren mendean Ez zurrak bidez luzea Hogeita batkarren mendean Altatzen doa gizor Aldatzen doa emakunea Esitu noaz ezko mo gun Ero bilakatze daino eta nila hao baten ordaino bizi naiz edo. Joko hoa bada edo errukiz eta eduki espero horren ipargutita hainbeste ego horoka asea da haien borrota pausatzen duten erronkau nabiloka baina niere kontra beri etzaite egokin nota. Nahhigo ezzer hori hortan, zeeduz edo kimmoar reduleleta ezkaigokiboikota. Ha, Master Ena zannennoenmeister. Laer! Baten geldituko dira eta zer Manai erankera alferroiekin ez dut hartuko plazer Ala ber seme ala ez dizkie beteko bit latere Zote duten zuten deia, olakorik entzunat zuten deia Eia, eia, bi mila eta augeia gainditu alditu ditugu niteiat Neurtzen ez diten entxeia, zein den bata eta zein seia Kultura eskura eldu da eta jomuga ez taldeia Ardurak eskatzen, kulturak ezaldituk ezkatzen, loturak eratzen, ointurak ezaldirak eratzen, alabazen, ala ezbazen, ala ez, ez eskaita ez azem, ez dut eskuribrerik altzen, nik ez dut eskubideri saltzen, benjarritako etiketabik, na haute metriketan, ni, ez dut nahi etiketarik, ez dute edaten oien etiketa, tik-ta-dik-tak-tik, doa zorratzak badak hitz erdelo katza, ahatik enel horratza, usten dut ez galtzeko norantza. Prestu sentitzen naiz besteik ez dut. Prestu egoidea za ene esku. Aeststu zaeststu dut, ez naiz babestu aurkeztu, naiz ez du tepairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikus liteke askin abarmen Ideien izi, bat dizi dugu eta guzi ekamen Askata sunkrisi baten girabizi hemen ez da jokatzen garden Galdegin lehen bizi jasel eta afgiz irrapeatzea libre alden Ekin, lotu, utsegin, Lorzu. ezin Zikortu ez ginen isilik egoteko sortu Bidea ekin ez gogozta ekin ez norbere eko iztenen bidez Musikaren biznes horiek idin posible da Zinez, ekin Lotu, utse lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. bidde ekinez go gostakinez nor bere koizpenen bidez, Musikaren biznes hori ekidinez posible da. Zinez! Mi ja kledia, klinsoa, lortu zuten irikitzean leioa peskat zeko ailegardoa datu das qua ningas pore eta qua ega askiño honegan ega ande khatedeswa o esuatu hatorraki o video live zainten du burundetik bada jengi dad dut bezera jengi dad chiki hablando de mas coupe de ahorraragua O dio sajenaitre rash baño partículas deulas deulas de rash mato tranqui relax Tito millas galaxy soas los flor tus tenidiques alejo a pescar ze aire que soa zilezia, ja, zilezia, aro berria gara jerapezuk gainean da, gai ez horriko da gaiurrean ez gaude baina fabrikatzen eskiz ez gerrik asko gauden eiz zurekin pripatzen estatu dakurtzen lortzen duzu gana Emen, botakzen zuzenean, eguzen dian deiten zurekin zoratzen. Zerberta atzenda, de no sea fácil, y poco como tú ahituera. eres que sigan aguando lejos como si quisiera, que no estás encima ni abajo si al lado, que no estás encima ni abajo si al lado. Luchada begoa se propia y no les queremos, faltas más leamos, mejor pa' nosotros borrocan, el barrio se entera ga y yun yuna. Instruita, funeria, arbitzen, DNG, la droga del pueblo, mira lo que saca esta kitchen. Música, sarigara, cabrón, no vendas pasado, no queremos cliché rulan con esencia, amor, y por algo será que aquí insisten. Ay. Defenatu gorputza zure espazio segurua defenatu lagunak da, zeinu zure burua defendatu pentsaera irasotzen gaitu eta, iraso motgarniak gaude gure inguruan, defenatu gorputza zure espazio segurua de defendatu lagunak da, zeinu zure burua de defendatu pentsaera irasotzen gaitu ta. Ah! Poliziak ez nausaintzen, nire lagunek bai Askotan esan dot, trasan nodot orain Poliziak ez nausaintzen, nire lagunek bai Era soen aurrean, defendatuko kara Erantzun kolektiboa orroaren indarra Butodefentsa zio, iolentzaz behar bad Autodefentsa kada eskina satiak bezala Bakoitzaren, etika martzialak Defentsa fisikoa bendurtzen aldu gure itzalak Askotan esan dudan bezala Sistema mierdonen bekitan, ez alginen igualak Kapitalismoak erasotzen du Taien estetika erredu etero patrarkalak Amantzok ez zituak iten, favoreak, guztiaien kontra harrikadak utziloreak Poliziak esan zaintzen, dire lagunek bai askotan esan dut, eta esango dut orain, eh? Zapaldu eta zapalzaile garen garaietan ez batzuk azdu dutela bidean Fakter, fobet oleko kelurpean gora bitch, butt, diska, trans, eta migranteak Poliziak esan zaintzen, dire bai askotan esan dut, eta esango dut orain poliziak esan zaintzen Eta hori da klabea elkasein katan dora kuntzal Asaiezu gula bargizuen protaren laguntza Bultza, jaigunetik aduntza Bultza, indiartu todezpentsa dora kuntzal Defendatu gorputza zure espazio segurua Defendatu lagunak da zaino zure burua Defendatu pentsaera irasotzen gaituz eta iraso motez berriak daude gure inguruan Defendatu gorputza zure espazio segurua Eta zaino zure burua Defendatu pentsaera irasotzen gaituz Ah! Okupatu jauregiak kaleak eta dendak Neska gazte ezain gazte, transe eta boierak Okupatu espazioa jarri lehenen goiaran Armatiro pun, matxo sendiez hazu ikara Armatiro pun, matxo sendiez hazu ikara Zuen biolentzari autodefensa feminista, zuen gorrotoari Oski kontifasista Zuen irietan okupanti kapitalistak gure privilegioei, eh, lanketan dia rasista Poliziak esau zaintzen nire bai, askotan esan dut, dasango dut eh? Herriak bakarrik salvadezak herria, larria, zalantzan jartzea bat, Herriak bakarrik salvadezak herria, gorroto polizia, maitatu bete auzoa. Herriak bakarrik salbadesak herria horroto polizia maitatu bete auzoa Ziraganak zendo egin gintunta, azkageik ezan gure bide berrian. Malkotan nito taia, ele hotzen az tiro bizitza, aizeak eraman dezala. Zure oroipen irudiguztiak, azki, azki, azki da, erotasun aurratu ziteraren bila. Izatiak enduta nire begiak, ez aitu zebilatzen da jostein darima posteinzenimenduak plottzen da Laduk beri zuen aukera guztiak zen nuen maite, maite batzen nuen Hakistea, itsa so ahora verada, berriz nire burua, ez dakit non, esa que no la esan, e gongo gara edo sei lugar te tran, mire luz asi ahora y ni idea da, era ikiten aun miro andargas te lua, zure beldurakta, zure icharak, recuerdo de tu perdida como mil sapean, y chulía me Bakarra, gomorra, ta, sodoma, jainkua Atean azuen mendik baitia Jaraituko bagenu gaiolak Ezgi nake gongo kalian Kalian, kalita tezko esaldiak Rap eskola zarreko abestiak Infernutik ateatako basatiak Kapitaliste makinak ba. Badirudi dirua ez da lagurea Badirudi joan kareta Argida Argidakagu, langillonez gerra carra el carrequina olea Astiar raga yruga el rut pois Exprimos no van a la ópera escucha Oii almeida carapola Ayuso la chupa os calerían los espaejos de there bat denbora, zerrozen aizkora unea da orain, barnean gorde nuen altxorra, terakampora ezagun askotan da ona, baina txeko abet izan daubea, eta da eskoskei hau, ezagut zeartagona ezkarat deabru, ezkarazan du enazaldatu, korrika eta presakata beti berandu, tiporrek zer esan du, ez dotu lertu beste planeta baten bizinaz ugandik ez kertu aizu hauez intut taldatu ez errentuk zer da bizitza metzik abetxo ez erestuk, eta Duruzara, ez aida zu Nei dozun hori izan zaitezke zolik zin iztu Bidea ez darreza, baina ez zanau ez inesko adenik Ez dotuztenik, kapazaz nahi zenik Espresarik ez etenik, estresa zai komen Zuresku da baurregi, edo aldegi Noi nahiago dota, metzetan, segi Goianago Janau dantornao emen esta ki causa gustia wegia ala ke siradena ren en asaso snatu right tonight dame onaka maitzen bait dira len bailen ongo janau dantornao emen esta ki causa gustia wegia ala ke siradena ren en asaso snatu right tonight dame este Ametzak bihortu egia, gaur tabiar Korputzak kurtu, ametz buztiak Eten gabe gau guztia, txortan joten Pazagaua, galduan guztia Horpegi txuziaz duen piztia Bestiak ez duain beste, txarra hostia Izu, ezagutu nazazu Ez dot espero zuriekitean barazu Zukazu inauzu, ta eman Bimuzu, ederra zauzu Baina itxunago lain eopetan oinerretzen Maizu, zein zara zu, zein naizu Obegoa, zein bauzu, izbauzu Zeda nahi dozu, zein gozu Kristo nadaroazu, dragoz drago amaitu, batzuk hautzmakiko ekin mago, baino bihurtu dira zagu, Ta ninsu nago zer esango dut Lagungun Oso edo oso erretzen goso. Goian nago tando nau hemen, ez dakit Hala gezurra de arren enna zazu ez natu. Gerraitu nahi momentu onak amaitztzen baiit diira lehen baien, ongoian nago tando nahau hemena, ezdaki dauza guztia hau egia, Hal en az zauz ez natu. Gerraitu nahi du amesten Erraitu nahiu amesten Erraitu nahiut amesten, Right Neraitu nahi dut amez den Neraitu nahi dut Buru harin Ametz buztiak eh? Tuko da zure denbora Berbiztu diretzalak zure gainean bukatu zaizuposa Olerke hauei buruz Zukiakin behar duzu Ez direla muzu truk Nor korden dukote du Bokseo zaku batuz lagun bakarra Ta bilbo iria nik neunaez Nire areriorik sakarrena Gaur el dudan ire txanda eta txandan tirokan abil Euskal herriaren bendeta eraiki Zuzure erara Mi arma bategas dudan bere eta honegas Bizkaitarre jarrera berbatan daramat Meatzaritzaz gizon eta da zendari dauden bitartean atxoko argazki oieke ginduto erain aldia ez dut amoren mango atera idaz ugezia maitia bukara arte jarriko duiz bizia gatzetan sartuko sauria siur Gau hallo da Euskal Herra paga Duk soztia diozu, nagusien baimena galdu duzu, eta gur. Tirabira bira oiek, sollik dira jende zirak, ez didagai, euren rolean galtzen dira. Nik diru truk ez eta arro, hip-hopen nabil, edo tazureko kamosten dut gizajo. Beti epaitzen dute arti zau honen zormena, baina horrena nago mikroan, oiek lehen euren zaretan. Ez dut degiratuko atxera motel, gazetatik trebezia, zein dut bidea zuzen, maizel, zein da, zeuen gainean egan dena, arra no pertsa izen ezberpiztu da, ha. Sendu dira, ganora bakoak Ez dira, tera, plazara, koldaroiek ez dira dasoa Ni nahi sarra noa, marra soa, pegasoa Musikak erditu du, nire kontra erasoa Gau da, Euskal Herra, pagau da ciudad plena de mal fosca de toz, manauda mental Que al despertar, que al levantar, o chilo de esta sociedad Que al cerrabosa dice en femenal, o puto fascismo continan tabán No cal plorar, cal luitar con caras a la escoria neoliberal hormino charran de libertad, asoben callas y caladrullar Nomás te vayan para hacer o satán hacer pobre a pobre y a rico más A banca los merca, banca los vende, sacan tres ladas y tuyo pan suyo interés, si ganan de bien, si no furtan a vida la resta de Chen eh, eh, batas eskea shak tu koho ko no no no me fez to busto chuego no crego krebia whatsapp ata krebi a berba gun dei cerik ba seba batu die mi gallegoi baian errizka baten hondikato zen ezpentsatu pentsatu ke jegi con tu ata no aga mazatel muga ke bakitzen aratako beitatzez pataz pata ja kiten Zainak irakiten, birra pero erogea erri makiten Kendu babenda begitatik, herri baten buru jabetzak mine mataldik Ezkaitu ba banatzen atzen izkuntza, klasea daba banaketen funtsa Zeinek lapurtu dukut, janundako esio soziala, zakurraren putza Hemen bada eskala bat bala bat buruan bala bat daitu papilla Itzala zabala nahi luzen lasala ungesten karal solke maz brilla Abaskal bere izlada dana zimanada bat ez asin mirari billa Ila bat azalazkiko bala da gainontzeko dana bukatu dadilla No me la fe togo no, chuego, no creigo. somos hijos de un tiempo aniquilau en las cunetas venimos del mismo polvo del que están hechas las cometas damos la vida por la vida vamos en la misma claqueta guerra entre clases y pas entre planetas somos hijos de un tiempo aniquilau en las monedas somos hijos de un tiempo aniquilau en las monedas no Etorkizunik ez da gerinun, esklabu kontziente bat naiz bere jakitun Gezurrak bizango zitun, wainxaretik zure bururak dihoa seitun Baten bat ideitu, bat gehi bat bi gehi bi lauden ageitu Geitu, geitu. esan nahi ez obeditu, pentsatzeko alaino ez esleitu Sentitu kateak diru alnegea, justizaik espada hu Desberdin duzu atakea, uki gertu larri alditara katea Tu patria stan fea, komo otra kualkera kekera ser masi lokrea Izilduta kontu katea, bandera bana baino jabea bea saca más puestos de treballo hamantado negro o gran empresario qui saca más en sanidad a persona enmigrango vasión fiscal pam Te familias, güey, todas asas, son terroristas. Te diré que terror. Pensar que vía libertad expresión. Oico por ellos en del pueblo y de puro pavor me revuelvo en mi cama, me llaman sectario los más reaccionarios fascista español y se da zuresama. Nos gira la capital a putero se mete le nama. Saca ya la marihuana casera y el cavae de dulce crema catalana. Y este carbol en machacan aquí, nin daco pacharan aquí, saco sortxiak gible daudelako. Está igual al chasuko kin. Crebig badakitanik berdin. Ser da un kamponta ser da un artín a por ellos jinetes del pueblo galopa y en los con el botos días pasan y yo no me fui lo que tú yo no lo soy hueco con juancho fendo lancho ubres juejos no sigas un toy somos hijos de un tiempo aniquilao tirao en las cunetas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 Giro del garito, arranca por cubatas, machaca con chupito. Se acerca, el de la fiesta según entra en el bar, pilla la directa. Directo, tacañero del garito, arranca por cubatas, machaca con chupito. A casa por supuesto es la ...de lo que significa normalizar el vascuense, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos con el horizonte puesto siempre en la unión económica y, monet y monetaria, no que está al caer. Madero, Guayurte, Nafarroan, UPN y Auntallave de la... Euskal Herrian pairatzen dugun, arrotz, imperialismoaren adibideri garbiena, mingotxena, zitaloiek, gure kultura baztertu, eta kanpotikoa inposatzen digute. Gugeu, geure Herrian, arrotz, sentiaraziz. Ah, ah, ah Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Delburgo, Zerbera kan Zerbera, ah, ah, ah, bai, oiek denak. Ah, nola ez, nekide santz. Aiz punttxis, Ur eskal kulturardura gabe hartura, eta eskuera ez itxurakin beti Zura,arbolek bere baitan dutena. Gorrotupen ere behien sena, zez garri kiri zena di, orain zitalo jegos Borne batu torero fatsakakakatzen zituena azkena Espainiakokerra hilbaitz. Eeta egun fira mu etzin sineziz, zerbaidatu behar dugun nafarrok ezin du gugetxi. Bildottzes osatutako gizarte batean bizi baikara. Arran hobezat da digute bihurtu Arra, Ta politika maian mara mara Arrotzerria sortuz Comunidad diferenziala <tose> Zerote dori, zerote da Iru puzkatan, banan dudute gure vasca, herri Iparraldea baska, erri aldea mixta, Herri bera española, baina horotan Erdalduna gustora, da euskaldu nokeroso Gut, eh? euskaran no ez baile gezkoa Izanen, oteta Euskara, astazi tal solasten ai naiz. Euskara, astazi tal solasten ai naiz. Euskara, astazi tal solasten ai naiz. Arroputza, arroputza. Sha. Arroputzik sitalenak Beheneko burkide Espainiak orkide oiektenak Legiarrotzak aien esku, dirua aien sari Aien bidega bekeriak denon marmari Da gurorkarin agusi izanik aien laido Ta isekak pairatu behar Beti aien ganik erazo Baina guera sotzaile torturatu naute jaune palie Gaistua zara, gaistua nafar Zugein behia dizunak zuzendu behar Nafarroa, belli espainola Frankorekin bezala, obertzena zulora Diote fatxak guzienera herrian Bata toturo atzaile denguru berdaak. Bilotzen inguraturik deus ere, Ezeniginik jendena barrosteerek in denak regaldik. Ha! Ah! Oina sei! Aia erttzirik bi ezinetirik fratzisko Xberizpirituan ere baitan gezu. Arteztu du ekoaera erratenten dit azerturia antzinako Nafarro zeak dau ikusi. Zintzilik zat. Gure lenda jari, kakakakari ka, Horrein karietarat, gaude deno borrokaz zernari Lurra marieska, listu parrasta Taupe niguindu, askaz euren azka Gondeskutsa sa, kontro Pene, perakaraz dekortar meldu Salven la boca patxas Denak, jana farron erenak Bere du kurina zerbait dena, Gure historior bila, gure bihan hurrena Erren, errena, utzi du Hup! Señor del Burgos, señec a ukatuko lur uka ezin dena indena upenek beti berdinki sur urrinki ka dario haien politikari eta ari eta ari sukaldeko altzari oro bezala beti kendu baina gura alergia shauzen estala ani zekes pala solik dakusa baina bola hor dao denena maiden yusa euroko kontrati popularra g7 fma espaniaktere genitza mañama mia berdin zartitala kapitalista denak unionista espaniarra Gauzapaltzen gaituztenak Upeen elektrak ta usimetrakietak Biek sortzen dizkikulte alpetak Alaban ere eskarako giltze gure herrian arrot sentitzeonek Nafarro gaitu iltzen Azatila saan isiltzen Dere mordolioak hauan ituatzen dugunean Eher nola duenagintzen Gauzapaltzen <gülüyor> Euskara, solasten solastenai naiz. Euskara, solasten solastenai naiz. Euskara, tastita solastenai naiz. Arroputza, arroputza koyectena. Euskara, tastita solastenai naiz. Euskara, tastita naiz. Euskara, tastita solastenai Euskar sol naiz. Arroputza, arroputza. ¿Tú me escuchas? Cuatro. Pene, me da ganas de cortarme el pelo en la boca facha. Arroputza, putza. putza Batea Canta desagun batea Canta desagun Canta desagun Canta des Canta Canta desagun batea Canta Canta Canta desagun batea Gudear basoen bazterretan idazten ditau xaldunen dena babestera ure herri borrokaren zapore vaporé dotore la lanterna tampoco ore amarkada machina tu urdus etan errefugia tu baso Egun ma y etan apiel kartuak lanterna mugala mai bat energia an askatas un oso bat ichas o cosa pore oro y menac a ZUKALDATU EGITEN DAGUREN HERRIAREN HISTORIKA ZUBELTZAREN ZUGARRAN ZUKALDATU EGITEN DAGUREN DE AREN JARRERA ZUBELTZAREN ZUGARRAN ZUKALDATU EGITEN DAGUREN HERRIAREN zuk egiten da gure herriaren historia zubetsaren sugarran zuk egiten, egiten da gure herriaren harrera zubetsaren sugarran zuk egiten da gure herriaren historika zubetsaren sugarran zubetsaren sugarran lamperna bigurtu dirà zubetsaren sugarran uderrapaden berra sonda zaketa dira un korra ikasitako amela unaldi berri korrokar en Zazutxua elkar giro alain Herri bazan patu gabea Entzuten da Laboaren olertitan Gure sentimena Gure oroimena Ikasketakon bat bizitzeko gugarena Euskal gizaki hipopas ondo bustu Bat bezain zarraten Euskal hizkuntzarekin Ulergarritasuna antezin Gugaren ari ezekin muzin Erreko baizara zubeltzaren sugarrarekin sukarrarekin Zubeltzaren sugarran Sukaldatu egiten Da gure herriaren historia Zubeltzaren sugarran Sukaldatu egiten Da gure jendearen jarrera Zubeltzaren sugarran Sukaldatu egiten Da gure herriaren historia Zubeltzaren sugarran den Vain neminen tvost nayden A e, e I ame Es jutsnya snoyatsha yo Vain neminen tvost nayden Tikoy na